Pastolak, daguen hama bi urtentako hartuiki zanki eta hama askalentako aski gazte eztenez lekiko tarzun sumaitetaik partitu dia, ikasteko hiuntan hogeita hamargarren hamarkatala arte Sibeko herri sumaitetan egiten zela albadakak edo maskak Oztialeko bilkoan, Euskal Kulturerakundiak bildutako video sumaitiak atxii dutie hoietan laraniko Julian Karikaburu eta Barkoseko estekaranti entzun dia Bon, baselak espezialisten har utos, dubeko kentzelo binda euskaraz. Ebiste gutel utailan asken lishkara junitan albadakare funtsion. Eta hori go maskatu da hirakoena. Bortzarrote ebilt gutan amuina ne hitan nazian katalan. Gai ez uzurua. Mosatu Etzeta da moina go xua sese moinaltzun da yo manda ber organizama gertu eta ni xzeta enki mas garu bai ber zen dribotri kein kea ciria okay. ah la sera beste elekikotar zu zumaiten zuun ondotik zuini etxe bestekmailtaik batek espiktururu zerzien albadakak. Bai euh, batiki zen izen uh, desberdina batitzak uh, lagaen deitzen deitzen jagu uh, albadakak. Arbadakak deitzen zutiam uti uh, uti ki sant baita hoc nahi sa parti de dan uh, aitzeneko generation nabatik nor uh, eta bestetan ta maskak deitzen titie bai voilà uh, manuel a xibeo xuan basian uh, dila voilà l'autant ho ga urte ho uh, mm. uh, eta ko ek uh, ihaut, den buan, et chez chez utia uh, manera des verniens manera maskatuk xutian maska eta sumaite berxeta egiten, lagainan bat zutian berxetak eta uan batiteago berxetak izki batuik uh, uh, alde batetik eta bestetan dantza, muzika, heots uh, uh, etxe-ezetxe zuteko uh, eta odin hoi emaiten tien, haremana baitzen uh, kantoia eta berxetak emaiten eta ordaia zian uh, xerikasazua baitzen, ebe, tripot edo lukanka eta agautz uh, eta hola, eta uh, bestan egiteko uh, padabat uh, orkarizketak orka uh, entzuntite Eta lehen ezpeitzen otoik eta hau eta hoa, eba okazioan jenten bitzeko eta gaztean bitzeko eta bestan egiteko algarikin hola. Liginaga naga, hause, etxe barre, Ligi atei eta lesantzuko herritarrak hoztaik partitzaz, hene kitaldia antolatu geidie ordiin, UNR-tin harremanak seendeutzeko padahun bat.